want die woorde uitroep, uitskreeg, vanuit ons binnenste, wat how great is our God. You are the name above all names, and you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. My Father is getrouw, jy is getrou om op te daag as ons tyd maak vir jy dan het jy tyd vir ons jy dag op en vader net soos jy nou opgedaag het ons eer jy volgend vader ons eer jy daar is niemand soos jy nie wie is daar dan soos jy met wat kan ons u vergelijk met dit wat ons sien van dis dit lein met dit wat ons kan uitdink van dis ook dit lein met ons monde en ons tong maar as in ty is die serie wat ons tong en ons mond dit lein voel my grootheid te kan beskryf en hy gedrouheid en hy waardigheid ons eer hy volgend vader en ons aanbid die in die naam van Jesus Kan die kinders niet zo oomlikkie vaststaan voor hulle uitbeweeg, asjeblief. En kan ek dan soms so sê, uh, dat is een jeugdbijeenkomst van, van 4 tot 5 van al die hoorskool, al die kinders in die hoorskool. Goed, dit is vir my weer een keer een voorrecht om een nieuweling in ons gemeente amtelijk te verwelkom. Ek dink hy is al lang al welkom, maar ek meen ons, ons wil om dan nou net dit amtelijk maak. So, Diane Zalna wil jylle nie vir klein Dylan bring nie, dan sien ons soms maar as gemeente. Nou ek wil jylle iets vertel van hierdie klein Dylan. Dylan is een manniekie wat vroeg uit die blok uit is. Hy was so angstig om hierdie lewe, hierdie oorvloedslewe te omhels, dat hy somma 13 weke te vroeg gekom het. En nou maak hy op. Nou maak hy op vermoorgen. En dit is vir ons so lekker, en nou wil ek jy jy met iets verstaan vir ochend. En dit is, God is nie een aannemer van die persoon nie. God sien nie vir morgen vir klein Dylan en hy los jou uit nie. Elke woord waarmee God vir Dylan sien, wat ons oor sy lewekie bevestig vir morgen, geld net so vir jou, vandag, elke dag. So, as ons hom sien vir morgen, dan neem die sien ook vir jou. Ja, ons past dit speciaal op jou toe, meneer, en die sien is speciaal, maar ook vir elk een van ons. So, klein Dylan, wat ons vir jou wil sê, ek weet, jy kyk nou na die mense, maar dis alright, ek weet jy hoor, en ondou jy, en daar het vanmorgen gesê, dat Godse Gees is nie beperk tot ouderdom, he. en die kapasiteit wat hierdie klein sienkie het vir Godse gees, en vir waarheid, is precies die celles wat ek en jy het. En al het hy nie die intellektuele ontwikkeling op hierdie stadium om alles precies te verstaan nie, wil ek vir julle sê, in die geest hoor hy elke woord wat ons oor hom spreek. En daarom is dit so belangrijk dat ons ons kinders sien, en dit is wat ons wil bevestig oor sy leven. Kleindelen, ons vir jou sê vanmorgen, ons bevestig die profetiese woord oor jou lewe. Waar die heren door die, die, die mease pen vir ons gesê het, Voor jy nog in die moederskoot gevorm is, het ek jou al geken, het ek jou geroep, het ek jou by die naam geroep, jy is myne, en ek het jou profeet vir die nasies gemaakt, en ons bevestig dit oor jou. Ons bevestig oor jou die naam, ja, wat oor elke naam is. Ons bevestig oor jou, dat die naam van Jezus, voor wie elke knie moet buig, en elke tong moet beleid, dat hy die Heere is, dat sy naam oor jou uitgeroep is. En soos wat jy vinnig uit die blokke uit was, so sien ons jou met die lewe om vinnig uit die blokke te wees in jou lewe om die lewe in oorvloed daai lewe te lewe ja, ja, ek weet dit sal so wees, en ons sien jou en ek al vir jou ouwers vir Dian en Zelna sê dit is een groot verantwoordelijkheid en een groot voorrecht en een groot eer wat die heren vir ons gee, hy vir ons kinders gee en ons as gemeente wil julle toe bevestig uh, as gesin Julle bekrachtig met die naam wat boe elke naam is, met sy teenwoordigheid, met sy woord. Dit is so kostbaar, as ons dink hierdie gevaarlike reis wat hy gereis het, die 13 weke. En hoe kostbaar, kan julle sien hoe kostbaar is hy, hoe perfect is hy. Hoe dat die Heere sy genade, sy woord, sy gins, dit wat oor hom gesprek is, dit wat soveel oor hom uitgeroep is, hoe dat die Heere elke woord bevestig het in sy leven. En hier is maar net die begin daarvan. Julle sal veel kennis neem van hom in die toekomst, want ons glo rechtig dat die heren profetiese woord oor hom het. Vader, ons sê na hierdie gesinneekie vermoorig. Dankie dat ons die voorrecht het om die naam te kan teken. Om die naam te kan bevestig oor die aan as hoof van die huis. Om hom te bevestig, Vader, in die gesag waarvoor u om geroep het, waar in u om aangestel het, bezel As die hulp wat by hom pas, heren, dankie vir die eenheid, die harmonie, die vrede tussen hulle, ons bevestig dit. Ons bevestig dat hier die gom is wat hulle aan mekaar bind. En verklein de lindens wat saam met hulle is en heren, ons sê in hier die kostbare gesinnetjie vanmorgen. En ons wil hulle stuur met die naam. Ons wil hulle stuur met die teenwoordigheid. Ons wil hulle wegstuur hier met die vermoe wat in hulle lewe. Die onmeetlikheid van die volheid van die Godheid, wat die alkeen van ons wil bewoen. Ons eer die vermoorde vader, in Jesus naam. Amen. Nou ja, nou kan die kinders uitbeweeg, en as dat iemand is wat vir ons een woord het, luister ons graag daarna na vermoorde. Moor allemaal, ons wat nie kamp gehad het, nie is lekker jaloers op allemaal wat, lekker kamp gehad het, en alles. Ek wil net een versie met julle deel, Voor die wat kamp gehad het en ook, wat ook nie kamp gehad het nie. En jy ken die tekst baie goed. Maar dit is iets wat ons in ons levens kan gaan toepas. Dit is die man die dink toe ons syng, Lord have your way in me, toe ons het gesing het. Lord have your way in me. En toe dink ek, ons het daarby lauw na die tyd bykie gepraat door hierdie teks wat sê, in 2 Timotheus 1 7, Want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar een van kracht, liefde en selfbeheersing. God het ons nie een geest of vresachtigheid gegeen heen, maar van kracht, liefde en selfbeheersing. En as jy daar liefde gaan opkyk, dan sê die woord agapai, en dis nie vir Leo nie. Julle weet agapai, wat beteken die onvoorwaardelike liefde ten spuite van liefde, ...die vir Leo wat op prestatie gedreven is, die waar die kamp bijgewonen, en dis ek baie van dit gehoor. En dit my net wil ek dink, as, as God sê hoe hy ons wil hee, ...dan hy het jou toegeris met die geest van agapai. Die liefde wat binnen in elke van ons is, is agapai liefde... Maar die hartseer is, die mens kies om te vir laai jou daarbuiten. En om God sy sin heen, om God sy droom sy sin te gee, het ek en jy kies, gaan ons vir laai jou met my heveliksmaat, met die mens daarbuiten. Of gaan ons in pas kom met God sy droom, wat agapai is. Want dis hoe God jou toegerisse, dis hoe hy jou gemaakt het, dis hoe jy geskep is. Jy is geskep met agapai liefde binnen jou. En ek en jy kies om te vir laai En die challenge is om daarbuiten om pas te kom met God sy droom. En dis om te gaan aggepui, en nie te veel jou nie. En daarmee sien ek julle. Ja, ek het uh, die heel naweek uitgekyk daar na die deur om te sien of daar nie iemand gaan inkom daar nie. En toe vanmorgen, toe gebeur het, dis amper soos Stefan en Blom, jy weet, Stefan en Blom met vrydagmiddag, ek dink jy soos so by vijf hies kan besluit, hulle kom kamp. En hulle bly so 200 km weg, so julle kan jou verstaan, hoe vannacht dit gebeur het. Het lyk vir my, Piet en Drini het ook Een sluit vir ochend, so is twee uur geleden om te kom kamp So ons hulle baie welkom sê Toe Piet die instap vanmorgen uh, Draai daar sommer die dinge my hart Ek sê, man, een man wat so doelgerig die instap te woord En uh, Pieta Piet sê altyd ek moet om so een maand voor die tyd gee En nou gee ek om net een week voor die tyd Vandaag het om een uur voor die tyd gee So, so Pieta, wat op jou hart is, kom deel met ons Ons sê graag luister Dankjew Jan Lekker om vanmorgen hier saam te wees, ek moet sê, ek spiek jou by die sêle wees word. Kom, sit so en raak ons net stil. Vader, ons kom loof en prijs hier vanmorgen vir een geleentheid soos die, om by my te kan wees, rondom die woord. Dankie vir een mooi naweek. Ek het daar achter gesit en gehoor, wat in mensens harte aangaan, en dit het die opgewondenheid in my hart gebring, dat daar net een naam is, die naam boel elke naam, Jezus. En Vader, ek wil dit vanmorgen, Net weer vast met die, dat die naam Jezus, net so vast is, soos 23 jaar terug, toe ek het die eerste keer gehoor het. Want het is een life-changing experience, om in die teenwoordigheid te wees. Om onder die geklank van die woord te sit, wat die waarheid is, wat ons vry maak, wat ons vrede geef, wat, wat ons bly maak, jyre. Ons eer u vanmorgen daarvoor in Jezus naam. Amen. Ek wil net my Bijbel kry, alwel ek nie een goeie leeser is nie sien ek die doomlies so en pastoren dra altyd die bybel saam met ly en uh, jylle ou kampers weet moes, as, as ek sê ons gaat lees, dan sê kyk ek na my vrou, en vat sy haar kop so vast en sê sy, jyre bewaar die gemeente want my man, my man kan hierdie gemeente dier mekaar lees want ek stop nie by die punt nie ek kan lees maar ek stop nie by die punt nie ek kom maar maak nie by my saak nie, en dan skiep ek een lijntje ook, en dan klink gelaasheers soos jy feestheers So ek kan nie lees nie, ek gaan sommer uit my hart uitpraat, want die woord is in my hart. Jan het gevraag virkeer woord het, toe as ek eerst toe besef ek ma, ek het een woord. En die woord wat ek vanmorgen met julle wil deel, is diezelfde woord dat Paulus het. Hy sê ek het niks anders om met julle te deel, as die naam Jezus nie. As geen ander boodskap oor Jezus nie. So daarom het ek gauw my pen gevat, en ek het goed neergeskryf, omdat ek oor die 60 is, glij my klats, ek vergeet van die goede so ek moet so evens een nootuikies maak, so ek wil vanmorgen met julle oor drie goed praat, drie woorde, net woorde, kort woordkies, maar wat so krachtig is, en so baie betekenis, en ek vertrou dat Godse Gees wat binnen in jou is, en dat vanmorgen sê, Godse geest is binnen in ons, dat die, Godse geest die drie woordkies gestal te gee, jy sien ons moet gestal te kry, ons kan nie net volkom van kennis en al hierdie goede nie, en ons moet gestal te kry, ons moet begin, Die mense moet sien dat die woord binnen ons ons, want die woord is sigtbaar. Die woord is sigtbaar. Die woord is, is een doen woord, is een leven woord. Die eerste woord is want. Want, die tweede woord is daarom, en die derde woord is nadat. So, want, daarom, en nadat. Nou, as ek het een thema kan geef, wil ek het vanmorgen sê, Jesus is a life-changing experience, ek het dit nie in Afrikaans nie, want het ruim nie in Afrikaans Ek wil vir die kamper sê, dat hierdie naweek vir jou life-changing experiences. is. life-changing, sal nooit weer die selwe wees nie. Nou, maar naas die vraag, hoekom? Hoekom sal dit a life-changing experience wees? 2 Korinthier 5 vers 21 sê, want, want, God het vir Jesus gemaakt soos wat jy was, so dat jy kan word soos wat Jesus is. Is dit nie kostbaar nie? dat daar een omruiling plaasgevind het. Dat die omruiling plaasgevind, hierdie naweek, miskien in jou hart, van nieuwe kampers, dat die omruiling plaasgevind, Jezus het in jou plek gekom, en hy het al die goed, wat jou weerhou het, van hierdie heerlijkheid, van verhouding, van liefde, van blijdskap, van vrede, het dit het jou weerhou, uit hierdie naweek, dit kom bevestig en sê, maar ek vat het in jou plek, so dat jy vry kan wees. En dis eindelijk wat Johannes sê, Johannes 8, wat sê, Hy sê jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. En dan die volgende vers lees maar die hele uh, Johannes 8 Want ek weet nie wat die vers is dit nie Dit is een mooi stuk oor Johannes 8 Hy sê jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. As die seed jylle vry gemaakt sal jylle waarlik vry Nou eindelijk daai as ons dit baie eenvoudig maak Sê hy sê hierdie naweek sal jy ontdek wie jy is in Christus En dit sal jy vry maak Dis hoe jy eenvoudig is wie as jy ontdek wat dit Jezus kom doen, dan sal jy vry wees, en hy sê, daar is geen ander manier wat jy kan vry kom, behalwe in Jezus. So, om Jezus te beleef, moet jy Korinthiers, 2 Korinthiers 5 vers 21 verstaan, omdat, omdat God hom sonde gemaakt het in jou plek, so dat jy kan wees die gerechtigheid van God. Nou, die gerechtigheid betekent, om recht te wees met God. Dit betekent dat, alles het dan niet geword, dat jy in pas is met God, gerechtigheid beteken om in pas te weet, gerechtigheid, die Engelse sê dit so mooi, hy sê to have right standing, om met God recht te staan, om met staan plek te heen God, dis die eerste woord om dat, die tweede woord wat ek oor wil praat is daarom 2 Korinties 5 sê, hy sê daarom daarom as iemand dan in Christus is, as jy dan ontmoete, as jy by een plek gekom wat jy God ontdek het Hy sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Hierdie naweek, Jesus, a life-changing experience, is een nieuwe skepping. God het hierdie naweek nie iets halfpad kom doen nie, hy die volle, die volle werking kom doen, waarvoor hy sy seun gestuur het, dier die krachtige werking van sy gees wat binnen jou plaas gevind het, in een splinter nieuwe skepping. En dan kom hy sê, maar jy moet die ene onthou, jy kan nie een nieuwe skepping wees, as jy nog aan die oude dinge vasthoud nie. Die oude dinge, hy sê, die oude is voorbij. My boete en my sissy, jy kan nie nie beleef, een nieuwe skepping beleef, as jy nog steeds aan die oude dinge vasthoud nie. En ek praat met die mense wat bij die huwelijkskamp was. Onthou nou, as hy sê die oude dinge is voorbij, dan het alles voorbij gaan. Hierdie nawek het jy alles geloos wat oud is. En jy het aangegryp dit wat niet is, een nieuwe skepping. En hy sê, hy sê, kyk, Alles het niet geword. Die woord is, kijk, dit is sigtbaar, dis nie een tekstvers wat ons koteer nie, dit is sigtbaar, jy gaan het sien, weet jy wat, en mevrouw, jy gaan sien, hierdie naweek, het daar iets in jou man gebeur. En hierdie verandering wat plaasgevind, is niks anders, as Godse gees wat binnen jou kom woon, en jou terugbringde die original plan, wat God met jou gehad het, toe hy Adam en Eva gemaakt het, Dis nie goed dat die man alleen is die markse vorme hulp maak wat by hem pas. Een pasmaat vir hom. Hierdie naweek het daar iets binnen in jou man sy lewe plaasgevind. Hierdie naweek het daar iets binnen in jou vrou sy hart plaasgevind. Hierdie naweek het daar iets binnen in die Van der Merwis of die Jacobse of die Oberolse sy leven plaasgevind wat hier was. En ons gaan met hierdie nieuwe ding gaan ons huis toe. Hy sê, kyk, alles het niet geword. Nou kom ons praat oor alles wat niet geword. Een nieuwe skeping. Een nieuwe skeping beteken een nieuwe identiteit. Hy sê alles het niet geword. Alles beteken alles. Hy het een theses geskryf oor alles. Hy het boeken vol geskryf. En by die einde van die dag het hy by die laatste bly gekom toe. Vraag hy, vraag wat beteken alles? Toen sê hy, alles beteken alles. So alles, alles. Dit is jou levenswandel alles. Jou hevelik. Alles, alles, jou werk, alles Dis wat die Heere eindelijk Kom doen het binnen ons Eerst een nieuwe identiteit Dat ek vanmorgen hier voor jou Kan staan en sê dat ek nieuwe Piet is Dat het splinter niet is Binnen my, ek het een nieuwe identiteit Die volgende is Een nieuwe karakter Da's een nieuwe karakter Een nieuwe karakter, een nieuwe natuur binnen my Een nieuwe natuur wat Van ek wil nie meer nie Hoe meer jy moet, ek wil nie meer loop nie, dan word ek wil nie meer, ek kan nie meer nie. En daarom is dit in Johannes, hy sê as iemand die kind van God is, kan hy nie meer nie. Dis onmoendlik, ek wil vir jy sê, dis onmoendlik, om by Godse geest voorbij te kom, dis onmoendlik. Want God het een droom, dat jy van gestalte en van gedaante verander, aloemeer, aloemeer, aloemeer, soos hy, van heerlikheid tot heerlikheid. Dis wat Godse geest binnen jou wil kom doen Een nieuwe natuur Een godelike natuur Om te wees soos Jesus Dis Godse droom Die ander een is een, een nieuwe karakter Een nieuwe natuur En vanuit hierdie nieuwe karakter En uit hierdie nieuwe natuur Van ek wil nie meer Een nieuwe levenswandel Van hierdie naweek af Die mense wat op die kamp was Van hierdie naweek af Gelukkig sien jy dit nie Want die perskeboom weet nooit hoe proef sy vruchte nie. Nooit nie. Maar die ou wat na die perskeboom kyk, het te begeert, het jou al gesien as jy nie perskes in jou jaar. het nie. En daar is die ou wat die perskeboom het, hy Alberta perske, so groot, jy kry my in die kemvloedborrel in nie. Hy het syke rooi wange, jy het nie perskeboom nie. En jy loop by die bierman van jou sy draad voorby en hier hang die perskes. Hulle noem dit kweil, dan loop die kweil so uit die mond uit. Jy is vrek lis verhaarding. En dit maak by die einde van die dag, die ouwe recept, die ouwe kampers hulle, dit maak dat jy iets doen. Jy sien daar kom een begeerte binnen in jou hart, wanneer iets baie aangenaam en mooi is, om ook dit in die handen te kry. En dan vat jy een riet, met die blik op, wat op is boe, die draad vastgemaak, en dan stoot jy hom oor die draad, Stoot jy hom onder die perske in. dan wikkel jy hom so. En dan trek jy hom terug. En dan eet jy hom, laat die saus hier afloop. En weet jy wat? Morgen is jy weer terug met die selle recep, want jy het geproeg. Hierdie nawek het jy geproeg. geproe en ervaar en beleef wat Godse roeping, Godse roeping vir jou leven is en die van jou huwelijk. Een levenswandel, een nieuwe levenswandel. Daar begin iets, niets kom ek wil vanmorgen met jou praat meneer en sê jy gaan huis toe as een splinternieuwe man vanmorgen, kamper jy gaan terug as een splinternieuwe man God sê so en weet jy wat, ek wil nou al vir jou sê jy gaan foute maak, maar ek dank die Heere dat, en wanneer ek hierdie manual lees hierdie boek vir my, een christen is over het een keer meer opgestaan as wat hy geval het jy gaan een fout maak, en daar dit vanmorgen sê maar weet jy wat, God kyk nie na jou fout nie, God kyk na jou potentiaal God kyk na droom hy sê, toe jy in die skoot van jou moeder was, het ek jou by jou naam geroep, jy is my nek ek het een droom vir jou, my gedagte is vir jou, is van een hoopvolle toekomst, hy praat nooit van die fout wat jy gemaakt het nie, want jy sien, die dag toe jy om in het, het hy begroot vir foute, en nou kom hierdie godsdienste gehoud, sy sê, hoe, jylle ouwe sê, dat ons kan doen wat jylle wil, Jesus het vir alles betaal, ek wil vir jou sê, dit is wanpersepsie, Dis een godsdienst, die waarheid sê, dat Jesus sê, ek het betaal vir jou slips en jou slides. As jy geval het, kie met jou hand, tel jou op, en dan stap ons aan. Moet nooit gaan sit by die fout wat jy gemaakt het nie. In huwelik, hierdie naweek was die huwelikskamp, ons maak nou nog foute. Maar ons kyk nie na die foute nie, want weet jy wat, ons het die heerlikheid ontdek, wat God vir ons gegeet in die huisgezin, die heerlikheid. En daarom is die fout gemaakt, het. die beste wat jy kan doen is, om by een plek te kom, dus ek is jammer, ek is jammer, jy, jy sien wanneer Godse geest, een nieuwe natuur binnen jou kom woon, is daar nie meer een wenner nie, daar is nie een wenner, want as daar een wenner is, moet daar een verloeder wees, en een hiewelik is daar nie verloeders nie, daar is net wenners, en daarom moet ons wees, die nieuwe karakter wat binnen ons is, is een Jesus karakter, van ek is jammer, Dit gee nie om of jy die fout gemaakt het of ek die fout gemaakt het nie. Ek wil vanmorgen ook met julle praat van as daar konflikt kom, as daar konflikt kom, die konflikt laat ou groei. Maar dan moet dit positieve konflikt wees. Mag nie negatieve konflikt wees nie. Mag nooit jou maat aftrek nie. Kijk altyd na jou maat, door die bril van Jesus, hoe Jesus jou maat sien. En daarom, as jy een fout gemaakt het, doen wat Jesus zou so gedoen het. Wat het Jesus gedoen? Toe hy die kruis gehang het, het ek sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Van tyd keer moet jy dit ook met jou man of jou vrou doen. want tyd keer weet hulle nie, want hulle verstaan nie. Een nieuwe levenswandel. Die volgende een wat ek oor wil praat is, O oh ja, en dan had ek vergeet een nieuwe eienaar. Hierdie naweek, het jy gehoor dat jy gekoop is. Uh, 1 Korintius 6 vers 20. Hy sê, jylle is dier gekoop dier Christus Jezus. So die koopprys wat vir jou betaal het, maak jou waardig. En daarom kan ek vanmorgen hier staan en sê, weet jy wat, vir jare het ek gesikkel met minderwaardigheid, totdat ek uitgevind het, totdat ek een kosteberekening gedoen het en gesien, want God het hom, sonde gemaakt, so dat ek kan word die gerechtigheid van God. By die einde van die dag, die minderwaardigheid, minderwaardigheid beteken niks anders as minder man nie. Minderwaardigheid beteken niks anders as minder vrou nie. En as ek minder man is, dan kan ek nie my rol vervul as man nie, ek kan nie my rol vervul as vrou nie, daarom moet jy weet, dat jy baie speciaal is, dat Jezus gekom het, ons praat so baie oor sonde, sonde is maar net een aspekt, onthou sonde het hy weggeneem, dit gaan nie, vir jaren is ons gehoor van sonde, want ons sondes moet vergewe word, so dat ons hemel toe kan gaan, ek wil vir jou sê, dit is nie die waarheid nie, sondes het verhinder, dat God, by die mens kan uitkom, by hulle skeppingsdoel kan uitkom, daarom, het God gekom in Christus Jezus, en die sonde weggeskyf, en hy sê, ek wil nooit weer oor dit praat nie, en nou wil ek praat oor my verhouding met jou, jy sê, ek wil binnen jou kom woon, ek het die droom, die eerste keer, toe ek die mens gemaakt het, ek jou gemaakt, na my beeld, en na my gelijkenis, vir een rede, ek wil gemeenskap heen met jou, o, ek wil binnen jou kom woon, ek wil my volheid binnen jou uitstort, so strome van levende water, uit jou kan uitkom, en daarom, wanneer hy binnen ons woon, die blijdskap en die vrede en die ontskuld wat binnen ons is, laat ons leven. As ons dit ontdek, dis wat Johannes 10 vers 10 sê, hy sê hy vir hierdie rede het ek gekom, so dat jylle leven kan hy en leven in oorvloed. My vraag is, wanneer gaan ons by dit kom? My antwoord is, wanneer hy hom toelaat, hy sal reeds binnen jou met sy volheid. Hy gee jou nie stuk vir stuk nie, hy gee jou nie biekie vir biekie nie, Ek wil vanmorgen, toe hier sit en luister, toe hoor ek, die volheid van God is reeds binnen ons. Hy sê in Colossense, hy sê die volheid van die Godheid, wat in Jezus was, is in julle. En ek maak, en Colossense sê, en ek maak in julle geheimees bekend, Christus is in julle. So, het is binnen julle, binnen jou. En die ouwens praat van heiligmaking, en van al die die goed, weet jy wat, heiligmaking is klaar binnen jou, en die mate wat jy dit release, En die mate wat jy dit ontdek Word het al meer en al meer en al meer En ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid En daar vind een gedante verandering Een gestalte verandering Om al hoe meer en al hoe meer Na die afdruksel, na die vorm waar jy uitgemaak is Onthou ons is na Godse beeld Godse gelijkenis gemaakt Gelijkenis beteken Om al hoe meer en al hoe meer soos hy te lyk Pa, jy gaan al hoe meer en al hoe meer lyk Soos die een wat jy gemaakt het Die eigenskap wat on hom was, gaan in jou begin vrug dra. Dit gaan begin manifesteer. En daarom komt die spreekwoord wat sê, like vader, like son. Weet jy wat, soos jy is pa, so gaan jou sên wees ma, soos wat jy is, so gaan sissie like. En dan kom die mooi woord, wanneer hulle groot word en hulle soek een maat, dan soek hulle maat wat like soos pa. En hulle soek een vrou wat like soos ma. Ek wil hier met hierdie goed mooi woord, En daarom het ons geen bekommernisse nie. Toe hierdie klein manniekie hier is, ingeseen word vanmorgen, te sê ek, as hy een pa en een ma het, wat een rolmodel is, gaan hy een vrou kry wat net soos sy ma is. Hy, a, hy klein manniekie, gaan een pa wees net soos wat sy pa is. Want ons het een rolmodel. Ons het een rolmodel. En die rolmodel sit binnen ons is net een kwestie van, ons moet het begin leef. Ok, die eerste woord was, want, die tweede een is daarom, die derde ene is nadat. So mooi, ek het so, paar maanden gelede het ek hierdie ontdekking gedoen van nadat. En dit sê, die feestheers een, hy sê nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en gegloed, nadat hy begin daar, by die feestjers daar nie begin, begin hy praat, hy sê, hy praat daar van vergifnis, het ek net gauw, het ek net gauw die tekstvers lees, gelukkig, is net paar woorde, ek gaan jullie door mekaar lees nie, ek moet net die rechte woord kry, in hom, in hom, hy begin daar, vers 7, hy sê, in hom, het ons verlossing, door sy bloed, door niks anders nie, net door sy bloed, net Jesus, in hom, hy sê, vergifnis, vergifnis, van ons misdade, na die reikdom van sy genade, daar is vergifnis, na die reikdom van sy genade, daar die vergifnis beteken uitwissing, ek wil vanmorgen praat, met die kampers wat hier was, daar die vergifnis beteken een uitwissing, een uitwissing beteken daar is niks meer nie, ons het al hier naartoe gekom, meeste van die ouders, sê, weet jy wat, jylle te kamp noorag, as die huwelik nie lekker werk nie, om jylle te kamp noorag, en dan kom ons hier by die kamp, En ons hoor van hierdie, hierdie Groot ding wat, wat die Heere eindelijk kom doen het Hoor wat sê hy Eerste plek sê hy Hy sê die foute wat jy gemaakt het Die foute wat jy gemaakt het Het hy jou kom verlos Verlos beteken om jou los te maak van Om dit achter te sit Kan jy nou verstaan as Korintia sê Hy sê uh, die oude dinge is voorbij Hy het ons kom verlos van hierdie dinge Maar weet jy wat soos die mens is uh, Iemand kan jou verlos maar jy gaan weer Ding daaraan Want ons boere word misgroot met die ding van, ek vergewe jou, maar ek sal nooit vergeet wat jy in my gedoen het. Dis nie wat die evangelie sê nie, dis wat die boere uitgedink het. Die evangelie sê, hy sê vergifnis, vergifnis na die reikdom van sy genade. Weet jy wat, as jou mate fout gemaakt het, kan jy haar vergewe of jy kon omvergewe net soos wat Christus jou vergewe. Hoe het Christus jou vergewe? Hy het het uitgevis. Hy sê in jou sondes, in jou ongerechtigheid, wil ek, nooit weer dink nie, het is all over en daarom, as ons nie hierdie goed verstaan, dan maak ons eier nie, sal ons altyd terugkyk altyd terugkyk, dis daarom wat hy sê, hy wil sy hand in die ploek slaan hy wil omkyk, dit gaan nie vir hom werk nie ons kan nie, achter ons kaar, daar hy venter wankie, hy venter weinkie. ek het een contract by Spide Exos, ek het hom nou vir vier jaar, elke jaar met ons tender, wie hom gaan kry, ek het hom nou vir vier jaar achter mekaar gekryk nou die tender gaan eindelijk oor, dat ek ouwe skry en dan na Speedy toe aanbeveel, dat hulle touwbaars let afval, so dat hy die waantie van sy verlede nie meer hoofd trek nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy nie by Speedy was nie, en Speedy in die sin van Speedy was, as jy nie vergifnis verstaan nie, was jy nie by Speedy nie. En dan gaan jy hierdie waard trek, en weet jy wat, breënde van die dag, elke keer, Hierdie wa loop glad oor Want hy is in jou kaarse slipstream Hy loop glad hy, Daar is niks windweerstand Maar weet jy wat, as jy een pottel sla Met die wankie Dan kom jy achter As die wielpap is, kom jy achter Dat jy sleep iets Jy weet, solang dit smooth sailing is Dan is het alright, maar wanneer daar iets gebeur Wanneer jou mate fout maak Of wanneer jou kinderse fout maak Dan is jy gauw Terug by speedie Ek wil vanmorgen vir jou sê, maak los, maak los die goed wat achter is, en strek jou uit, Paulus sê ek strek my uit van dit wat voor het, maar een ding is seker sê Paulus, dit wat achter is, is achter, so ek wil vir julle sê wat kom kamp het, vergeet die goed van laatst week, vergeet, en stel jou vanmorgen in, ons gaan nou by dit kom, wat Paulus praat, hy sê ek bid dat julle geestes oor sal oopgaan. Dat jylle verstaan waar oor hierdie evangelie gaan. Dat jylle verstaan waar oor hierdie kruis gaan. Dat jylle verstaan dat daar een omruideling tussen jou en hom plaasgevind het. Dat die ouwe voorbij is. Dat alles niet geword het. Maar dan kom hy, sê dan praat hy. En dan kom, volgende vers kom hy. Hy sê so dat die wil van God verstaan. Ach, en weet jy wat? Dit was vir my een verskrikkelike ding. Die wil van God. As dit die Heerse wil is. As dit die Heerse wil is. Weet jy wat vir my maak het die saak nie? want ek het ontdek wat Godse wil vir my leven is. Weet ek alles? Nee, ek weet nie alles nie, maar dit wat ek weet, dis myne. En daarom weet ek wat God Godse wil is. God Godse wil is, dat het met my goed sal gaan. God Godse wil is, dat ek geseend sal wees. Godse wil is, dat ek een huisgesind sal hee, dat ek saam met Joosja kan uitroep, ek in my huis, ons sal heren dien. Dis Godse wil vir my huis. Godse wil is dat ek voorspoedig sal wees. Godse wil is dat ek vrede in my hart sal hee. Godse wil is dat ek vreugde sal hee. Want niemand kan sonder vreugde en blijdskap leven nie. En daarom het ek in drie nie. Ons het te feest. Ons het een feest by mekaar. Verskil ons. Ja, ons verskil heel wat. Maar weet jy wat? Het is nie meer soos in jou daar nie. Want weet jy wat? Toe Godse liefde in my hart kom woon het. Toe hy my kon ek haar. Dit het ek by jou Jan geleerd. Ek het het gehoor, maar nou is dit myne, dit is nie meer Jan Brandsene, dit is nou Piet Jakob, Jan en Piet Sene. Toe hy my kom waardig maak, kon ek haar waardig maak. Weet jylle wat? Voor ek geweet het wie ek in Christus, was daar altyd een probleem. Ek het gesikkel wie ek is, maar nou sikkel ek die meer wie ek is nie, want ek weet wie ek is. En is so lekker man, weet jy wat? Ons kom daar door bloemoffen, dit baie vroeg gewees aan ons. Ek, ek en drie, ons lag ons vrek. Ek het die pad gesoek, ek was op pad ergens heen, Toe weet ek nie waar moet ek afdraai by Bloemhof nie. Toe sit daar een spiedkop, ek moet julle vertel, niks met die evangelie te doen nie. Sit daar een spiedkop onder die boom, en nou sit ek in Bloemhof, en ek weet nie, moet ek nou draai, na wat er dorte weet ek nie. Ek sê, maar daar het een spiedkop gesit daar onder die boom, en weet jy wat, ek draai om, en ek groet om, ek sê, morgen meneer, gaan het nie goed om jou, ek sê meneer, ek soek nie die pad na so en so. Hy sê, raai dier Bloemhof, en net voor jy in die dorp gaan, draai jy rechts. Ek sê baie dankie meneer, ek sê jou En ons het gaan bedien En ons kom terug, ons terugkom Toe leed daar Een ding binnen die postbus Toe hy my geseen Toe ons nou vanmorgen daarom kom, toe lag ons oor hierdie goede, toe sê, weet jy wat, ek het nooit verstaan wat sien beteken nie. Ek het sommerag, jy weet, die ouders praat mis allemaal van sien. So ek raai er spietkop gesien, toe sê, meneer, ek sien jou oor. <lacht> Godse sien, binnen die oudse lewe, ek in drie nie lag, tot by Christiane, lag ons oor hierdie goede. Om Godse sien te verstaan in jy huisgesin, Godse droom is om jou te sien. Die sien, wat jy in Deuter noem, met 28 lees, van jou bakskorrel, van as jy die dorp uitgaan, gaan, as jy terugkom, as jy in die veld is, en met al jou eiendom, met jou huisgesin, dis Godse seen, dis Godse droom, dis in Godse wil, hy sê ek wil, Piet ek wil, ek wil, ek wil, want jy sien, wie het gepraat oor liefde, onvoorwaardelike liefde, dis nie wat Piet Jacobs doen is, wat God vir my gedoene, en binnen in sy wil is, ondat dit moet my goed sal gaan, en dat ek geseend sal wees, ten spuite van, En dan kom oor die mooie stuk, hierdie wat nou kom, is die mooiste stuk ooit. Hy sê, en wie jylle ook, nadat jylle die woord gehoor, die woord, die reema woord, nie die letter, nie die woord. Die woord wat jy gehoor het, wat in jou hart is, wat gestalte, wat eindelijk laat ontdek wie jy is. Die jy in jou, as jy dit ontdek, die jy in jou, dis die woord. Ek weet jy hoe met ek vir dit, dis die woord. Hy sê van die waarheid, wat die waarheid, die waarheid, dat ek vry is. As hy sê in jou vry gemaakt, is hy waarlik vry. Die waarheid binnen jou. Hy sê die woord van die waarheid. Hy sê die evangelie, die goeie nies. Ach my boete, my sys, hy weet jy hoe ek gestry en gefuit met hierdie goed. Hoe lang het ek gesoek na hierdie woord? Hoe lang het ek gesoek na hierdie waarheid? Hoe lang het ek gesoek na goeie nies? Net om uit te vind, by die einde van die dag. As ek ingegaan het, het ek swaad eruit gekom as ek ingegaan het tot 1 jaar, 1991, toe ek die goeie nies evangelie gehoor het, en het was nie preek in Korintheers nie, ook nie Lucas of Matthäus of Hebraeus of Marcus, nee, toe ek gehoor het van liefde, onvoorwaardelijke liefde, toe iemand wat 9 jaar oud was, en daar het gesê, die geest is nie beperkende ouderdom nie, een dochterkie wat blind is, 9 jaar oud, wat die evangelie die goeie nieuws bring, wat my hele lewe verander. Die preek het so getlink, oom, Jezus is lief oom, net soos oom is. Ek het dit nie verstaan nie, maar het iets in my hart gebeur. To ek dit oor het, ek began huil, en ek begin huil, hy het nu met die huil evangelie. Oe het ander van my sê, hy sê, Jezus moet begin ophuil. Hy sê, want jy weet, oe moet ook besop vir jou emoties, en weet jy wat, ek het ook nie dit verstaan nie. Maar al wat ek weet, toe ek hierdie naam gehoor het, dat Jezus vir my lief is, net soos ek is, het iets in my hart, omplof, dit is inside job, is nie outside, jy weet, dat was dit altyd een outside, godsdienst is een outside job, verhouding is een inside job, is een hardzaak, en daar iets in my hart plaasgevind, ek onthou, hoe ek, ek was een Rolling Stone Beatles, uh, uh, heavy, hierdie mannen wat, en jy was skierlik, gee over my een CD, en ek luister hierdie serie, en ek hoor, oor hulle sing, vanmorgen, ons het gesing, to Jesus Christ, as ek die woord Jesus Christ hoor, na 23 jaar, dan stoot hier iets hier binnen, is as of die bol wel vlug, en die ouwerings spring uit, die mannen, julle weet, mis hier die ouwerings, wat keerl het jou nie leegleek nie, hulle spring uit, vanmorgen is het nog net so vaars, die naam Jesus, is die naam boeie elke naam, hierdie naam is nog net so krachtig, nog net so vaars, soos die eerste keer, toe die eerste mense dit gehoor het, dat het iets binnen in my plaas gevind, binnenkant in, dis hierdie evangelie, Dit dit wat ek van praat, dit is die evangelie Die evangelie wat iets in jou hart maak Want een goeie preek, hou ons net tot woensdag, toe dit so Of tot laat jou kaarse wiel uitval Of tot laat jy maandag, beteis in jou hou neers tot woensdag Tot maandag as jy die postbus oopmaak en al leef vensterkofer daarin Dan is alles weg Maar ek wil vanmorgen vir julle sê, dit wat jy hier naweek gehoor het Paulus sê, gaan doen dit gaan doen dit, wat moet ek doen, gaan doen dit ek was nie hier nie, jy weet wat betekent dit gaan doen dit, want ek het dit gedoen ek kom so by die kamp in goede na en sê hulle, en Piet ons let veel sien oom jy dankie oom, oomse boodskap het een verandering in my hart gebring ek sê prijs die heren, want ek weet wat is het om te verander ek weet wat is het om te verander man om van die minus af na plus toe te kom om Jim Reeves from a jack to a king te beleef Van een staljong tot in die paleis. Dis wat gebeur het. Nou hierdie is die mooi hierdie is die mooi stuk van hierdie evangelie. Hy sê, hy woord van die waarheid gehoor het die evangelie van julle redding, redding gehoor het. En wie julle, en wie julle, en hom, en wie julle. Nadat julle dit gegloed, verseel is met die heilige geest, dit kan nie wegraak nie. Dit voel betek hier of dit wegraak. Dit voel betek hier of die Heere in deelswol is ver van my af. Dit is een binnen in God, dit kan nie wegraak nie. Hy sê, dit wat ek gedoen het, sal nooit leeg terugkeer nie. Petida, ek wil vir jy sê, Petida, ek weet nie die ander oogens nie, maar Petida, dat al een tyd in my leven gekom, dat ek gesit het, dat ek leeg is, dat ek voel, ek is a, soos een balon wat vol helium is, wat in die ceiling vast sit, dat daar niks is binnen my. Maar weet jy wat, na twee daag of drie daag, gebeur daar weer iets binnen my. Petuitje voel het soos een boer, dit wil nie reent nie So voel het ook, petuitje in my leven Maar weet jy wat, God is daar Omdat ek dit nie bewerkstellig nie Maar hy binnen in my, en hy sê ek sê jou nie los nie Dit word ek begin het, gaan ek nie ophou Voor het klaaggemaak, so ek wil vanmorgen vir jou sê Dit wat hierdie naweek gebeur het, gaan nie ophou nie As God dit gedoen het, sal het nie ophou nie Dit is nie een spook as om evangelie nie Spook as om evangelie Sê dit in jou mond, baie soet Maar het smaalt gauw weg Hierdie is eeuwag sy krimi toffe, evangelie. Hy staai en hy hou rank. Dis die evangelie. Nou hoor wat sê hier wat so kostbaar is. Hy sê is jylle verseel met die heilige geest. Hy verseel beteken, gaan kyk dit in die verklaarde woordboek, hy sê verseel beteken, hy koop finaal afgehandel. Nooit weer, nooit weer sal jy Nooit weer sal weer een bespotting vir jou. Nooit weer sal jy op die slave platform staan, om verkoop te word. Nee, Jezus, ek het jou gekoop, jy is na. Ek het betaal vir jou. 1 Korintheer 6 Ek het jou dier gekoop. Ek het jou dier gekoop. Nie met goud of silver. Ek het jou losgekoop met my bloed. Ek het my leven gegees, so dat jy kan leven. My boete, my sissy, ek wil vir jou sê, jy is verseel die heilige gees. Beseel beteken die echtheid daarvan. Onthou jy die oude polisse. My pa, ek het al my pa'se oude polisse gekrywe het. Ek dink het 1500 rand uitbetaal het. Hy het om kwai betaal in dit, maar 1500, toe ek dit kry na, toe was daar nog fout, moet die datum sok. Ek het het gekryd ook 28, as ek moes het gekryd ook 21, toe is het 1500 rand. Dit is nie veel geld nie, maar ek gaan het onthou. Daaronder is daar twee seels geplak en daar is een stempel opgesit, wat die echtheid van hierdie poel hierdie poel hierdie uitkeerpoel die echtheid daarvan bewys, was die seels met die tjap op en so sê die Heer, hy sê, ek, ja, kom tjapje, ja, kom seel je, dit wat hierdie nawek, wat jy gehoor het, is bekrachtig, dier die Heilige Geest, Godse Geest in ons, bekrachtig, hy sê, en as dit gebeur het, hoor wat sê, nou, nou kom die mooie gedeelte, dat die God van ons, Heer Jesus Christus, die Vader van Heerlijkheid, aan jylle Geest van Weesheid sal gee, Weesheid, is nie kennis nie, Weesheid, is a ding wat, wat hier in jou hart le, kennis sit hier, en het maak jou opgeblaas in, Maar weesheid is een anderlijke ding Een weesheid, ek weet nie hoe my te sê Maar weesheid is weesheid Julle gaan nou oor waar oor, gaan nie weesheid Gaan weesheid gee En openbaringskennis Openbaringskennis Openbaring beteken Om te bar som voor te breng Die Heere sê Omdat jy my woord was Omdat jy die waarheid ontdek het Omdat jy die, die, die evangelie was Omdat die heilige geest binnen jou kom woon Hy sê sal jy sal wysheid kry. Die wysheid wat jy leer nie, ek sê ek sal die wysheid binne in jou deponeer want ek is die wysheid wat binne jou kom woon. En dan sê wat het ek hier gelees? Hy sê openbaring kennis van hom mag gee van hom. Openbaring skien met ander openbar beteken om om voor te bring. Al gaan iets binne jou voortgebring word. Vanuit jou gaan daar voortgebring word, die kennis wat hy binnen in jou gesit het, en dan sê hy hier so verlichte van jylle verstand verlichte oor van jylle verstand, as ek denk aan oor, dan denk ek aan sien, weet jy wat ek kon nooit sien nie had die Godse geest binnen my kom voorn hy is die een wat my geest tis oor oopgemaak het, toe onthou ek van die blinde man wat altyd by die poort gesit en beetel het hy was altyd blind En hy moes elke dag staat maak op almoese. Net een biekie, net genoeg vir vandag het hy gekruid. Sies hy blikkie geskid het, net genoeg vir vandag. Die heren sê, dit nie wat ek in stoor nie. In die eerste plek wil ek hee, hy hy hy by die poort sit nie. Die tweede plek wil ek hee, hy hy hy kan sien. In die derde plek wil ek hy hy hy hy met oorvloed he. En dan hoor hier die blinde man van Jezus. Hy het hom nog nooit gesien nie. Hy het by ander mense gehoord soos hierdie naweek, wat jy by ander mense gehoor het, van Godse droom, maar toe jy dit hoor, het daar iets in jou hart plaasgevind, en weet jy wat, toe jy dit hoor oor die hevelik, is daar een begeerte in jou hart, wat door Godse Gees opgewek is, om by een plek te kom, dat ek ook kan beleef, wat hierdie oom, en hierdie tannie vanmorgen vir my gesê het, met die evangelie die ding, weet jy wat, ek het nog nooit Jesus gesien, of ervaard, maar iemand het my vertel van hierdie groot, hierdie Jesus, hierdie, hierdie verlossing, hierdie, die heerlikheid, die ekstase, en het een begeerte in my hart plaasgevind, en hierdie blinde man sit, hy het nog nooit Jesus gesien nie, hy het gehoor tot een dag, dat Jesus in sy dorp gekom, hy sien die dag, sy sien die naweek, dat Jesus nie in jou dorp gekom, hy het in jou leven gekom, as Jesus in een plek kom, is daar a change, is daar a verandering, daarom wat ek sê, Jesus is a life-changing experience, En hierdie blinde man, toe hy hoord is Jesus, spring hy op, hy is nog steeds blind, spring hy op, maar eerste ding wat hy doen is, hy trek sy kleed uit, die kleed waarin hy herken is, sy identiteit, hy trek hom uit en hy gooi hom af, hy sê ek is klaar met hierdie blinde leven vir my, ek is klaar met hierdie bedel vir my, want hier is die ou wat ek van gehoor het, wat my hele leven, wat my hele huwelijk, wat alles gaan verander, en hy spring op in die hartloop, en nou, hy hartloop, hy is blind, maar hy hartloop, een blinde ou trap met sy oog, sy hart, want hy weet nie waar die grond is, en hy hou sy hande uit, want hy is bang hy val en hy hart klip, hy sê by Jesus kom, dan vraag Jesus vir hom, wat wil hy, moet ek vir jou doen? Vanmorgen is Jesus hier, Jan Kemdor, daar by jou, hy is eindelijk binnen jou, hy vraag, wat kan ek nog vir jou doen? Wat wil jy he, moet ek vir jou doen? Die blinde man antwoord, hy sê, dat ek kan sien jyre, In de hand is daar een snakse ding geskryf, ek weet nie hoe, hoe, hoe werk dit nie, maar as snakse ding, hy sê, jou geloof het jou gered, hy spoeg nie op die grond, en smeer modder in die ouwe oog nie, hy sê, jou geloof het jou gered, kan jy hoor hierdie stuk, hy sê, nadat jy die woord van die waarheid, die evangelie, van jy verlosing, gehoor het, en gegloed, dit is net geloof, wat God kan baag, niks anders nie. Da is niks anders nie. So, ek wil vir sê hierdie naweeg, miskien kom met jou huwelijk, is net geloof, net geloof in hom, want hy is die ontwerper, hy is die designer, hy is die een wat kan recht maak, hy maak net stuk in goed recht, hy kan in hierdie naweeg kom en kom recht Hy sê verlichte oor van jylle verstand, hier kom die afsluiting. Hy sê so dat jylle kan sien, verlichte oor van jylle verstand, so dat kan weet, wat die hoop van sy roeping, ek wil vanmorgen vir jou sê, my boete my sysiaas roeping op jou leven, daar is roeping op jou leven, God het jou geroep, en daar is roeping op jou leven, hy sê, hy sê, hy alman wat vermoeite melaas is, kom na my toe, hy het geroep, hy sê, kom na my toe, kom koop by my, kom kry by my, hy roep jou, so dat jy by die roeping van sy leven kan uitkom, so dat jy by sy droom kan uitkom, wat is sy droom? Hoor wat sê jy so, en wat die reikdom van sy heerlijkheid is, da is sy reikdom en da is sy in Christus, dit is nie een godsdienst nie, da is sy reikdom en da is sy heerlijkheid binnenom. Nou, die oukampers het dit al baie gehoor, ek het nooit verstaan wat hier die heerlijkheid is nie, hier die heerlijkheid, die naaste wat, wat ons kan kom met hierdie ding aan heerlijkheid is, en dit is nie die selde heerlijkheid as wat God is nie. In die verklaarde woordeboek, hy is net so dik soos die bybel, gaan soek heerlijkheid op, hoor wat sy prachtig, voortreflik, kostelik, skitterend, uitnemend, verhewe, baie aangenaam, smakelik en baie lekker. Toe ek dit lees, is daar iets in my hart, iets Ek sê, heren, as dit die beskrywing van die verklaardende woordeboek is, van slim mese wat probeer om heerlijkheid te beskryf, hoeveel te meer nie die heerlijkheid binnen ons? Hy sê, ver boekant, wat jylle kan bid of kan denk, is my heerlijkheid. Hy sê, daar is een reikdom van dit. Dis nie my net so. Hy sê, daar is een reikdom. Ek wil vanmorgen vir jou sê, pa, daar is een reikdom van Godse heerlijkheid in jou. Ma, daar is een reikdom van Godse heerlijkheid in jou. En daai goede, hoor wat sê hy, hy sê, dis prachtig, dis prachtig, God kyk, hy sê dis prachtig, hy sê dis voortreflik, hy sê dis kostlik, nou die woord kostlik is vir my so'n speciale woord, omdat ek baie keer sit en prentjies maak en baie keer goed uitdink, omdat ek met uisters werk en met al hierdie goed, ek wil het altyd dink, ek wil ek kyk hoe gaan ek het maak, en toe ek kom by die woord kostlik, toe dink ek aan dit. Toe my seens, as ek kostelik vir God is Dan sien ek myself Soos wat God my sien Toe ek gesien het to My eerste kind was gesien Toe die eerste keer Toe hy sê pa Toe hy sê papa, eerste keer Kan jy onthou hoe het hy gesikkel Hoe die lippige werk maar het niks uitgekom het En dan sê jy, sê boetie Sê Sê, sê, sê, sê papa Papa Ja En weet jy wat, wanneer hy woord uitkom Gebeer daar iets in jou hart, is dit nie Dit maak nie, let jy jou vrou roep en sê Engel, kom hoor jy het eerste gesê, papa Sy sê, maan, hy al lang al gesê, mama, ek sê is nie nog nooit gehoor We, dis a, En weet jy, wat is die tweede ding? Jy op die telefoon en nou is dit ouma Ma, ma sal rooie draai, wat het vanmorgen gebeur nie Boetie het gesê, papa. En dan sê, ouma, haai my seer. En toe ek hierdie print sien, toe sien ek die eerste keer, waar ek ontdek het, dier Christus, het hy my vader geword. Jezus het dit moendlik gemaakt, dat hy my vader is, en nou kom ek met hierdie gebroken, gebroken, hierdie godsdienst, dier mekaar, mingelmoes, kom ek nou, nou en daar is iets in my hart, en nou wil ek ook sê, nou wil ek ook sê, Vader, maar ek weet nie goed nie. Oe, ek wil hom vertel hoe groot hy is, hoe goed hy vir my is, hoe kostelik hy vir my is. Dan sien ek die prentje. Dit staan nie in die Bijbel nie. Ek het ook nie bij jou anhou gehoor nie. Ek het het gezien. Want Jezus sit aan die rechterhand van sy vader. En dan druk Jezus so by die vader en sê. Vader, is dit nie kostelik hoe Piet met sy beperkte kennis oor u met u wil praat nie? Is dit nie kostelik nie? Ek sien wanneer God na jou kyk vanmorgen, van waar jy is, van waar jy nou is, daar is ons wat al, wat al die lang pad geloop het, ek praat met jou vanmorgen, wat hierdie naweek iets ontdek het, God sê jy is kostlik, is dit nie kostlik nie, hoe jy probeer om God te beskryf, wie kan hom beskryf, geen boek kan hom bevat nie, sy heerlijkheid kan jy nie peil nie, Het is te groot. Het is ver boekant wat jy kan dink of kan bid. Die heren sê, daar is een reikdom wat ek vir jou wil gee. Hoe meer jy met my wandel, hoe meer jy, hoe meer intimiteit daar plaas vind, Hoe meer, kan ek jylle iets sê, ek sit by my tafel. En as ek ernstig is om die heren, praat ek Engels. Ek sê, Lord, I desire a deeper relationship with jou. En ek sê dit uit my hart so by so, laat hier die traan afrol, sê jyre ek dank jy jyre, dat ek nie is, en ek ken jy, maar jyre, ek soek dieper vrouw dieper, en toe hoor ek, hy praat engels ons my terug hy sê, relationship equals time, ek het vanmorgen toe ek jy in stap gehoor van tyd hoe meer tyd jy spandeer met hom nie in die bybel nie, in die bybel ook ja In gebed? Ja, gebed ook. Maar tyd met hom. Ek het by een plek gekom, waar ek ontdek het, tyd met hom. Om alles uit te trek vir jou, een los broekie aan te trek. As jy een 36 vat, trek een 42 hand dat jy los is. Lekker los. Dan gaan sit jy daar by jou plek, waar jy stilte het uit hou. Trek jou skoene uit, sit het boob die tafel. Sit vir jou CD op. En let go. And let go want hy het een behoefte na jou hy wil met jou praat jy is om verhouding met hom hoe sal jy voel of ek voel as ek met drie nie praat elke dag, maar sy praat nooit met my terug as ek vir haar vertel hoe lief is ek vir haar maar ek krij niks van haar af terug sal ek naderaan begin twyfel, is het nie maar God sê ek wil met jou praat man, ek wil hierdie goed wat in my hart is met jou deel Dat is een rijkdom binnen my, sê die heren, I want to release it inside, so dat jy kan weet wie ek is. Een rijkdom, hy sê, een erflating, hy sê ek het goed vir jou, hy sê ek het een erflating vir jou. So ek sê julle, die klompkampers en die ander mannen van die gemeente, ek kom sê julle, en dis nie die selse sê van Bloemhoffse spietkop, dis anders sê, die heerlijkheid wat God van praat, hoe hy te begeert het, Uit die begeerte, Om dit te release binnen jou, So dat jy kan weet, So dat jy kan ervaar, So dat vir jou ook aangenaam is, So dat vir jou ook uitneemend is, Dis wat sy droom is, Net soos jy met haar, O ja, laat nou ek een ding vergeet, Voor ek afsluit, Uit die verhouding uit, A deeper relationship with you Lord, I said the more time you spend with me, The deeper hell relationship will be, en toe onthou ek, toe ek in drie neerarach by mekaar uitgekom het, want jy sien hy wat ek gekend het is vir jou, en hier ons het ek baie goed gekend, maar toe ek agapai ontdek, toe ek daai, daai hart ontdek, toe ek by my vrou sy hart kan uitkom, en sy by my hart kan uitkom, het daar iets gebeur, weet jy wat, ons sit in een geselskap, en wanneer die geselskap nie meer van pas is nie van dat het nie meer lekker is nie. Dan doen Drie nie die volgende, hy my mooi doop hou, sy maak net so. Heb jylle gesien wat doen ek? Net so. Daai, net so. Kan ek drie blaie oorskryf van Drie nie. Hoed ek dit geleer? Hoed ek geweet wat sy vir my sê, ons moet nou rij? Ek wil nie meer langer die wees, ons moet nou rij. En as ons in die kaar kom, vertel sy my net so lang story. Hoe hoekom ons misgeruig het, en weet jy wat, want ek het het geweet, toe sy so maak, toe weet ek, ons wil nou rij, want my vrou is op een ongemakkelijke plek, die geselskap hier is nie meer goed vir ons nie, die geselskap begint plak, die geselskap begint beïnvloed. want jou oore raak asblikke, ons wil nou hier uit, so raak dit ook, met ons, vander ons tyd moet omspandeer, jy sal Godse body language, dier die heilige geest wat binnen in jou woon, hy sal Godse body language optel om by een plek te sit en rugby te kyk en terwyl hulle rugby speel sal jy oor God sê mooi breek daar ek wil hee, jy moet ook so breek jy sal in alles wat jy doen sal jy hom ervaar in alles wat jy doen sal jy hom ervaar dierom het jy tijd spandeer vader ek dankie vir jy die naweek Dank jy vir dit wat jy kom doen het. Dank jy dat jy kom bemoeienis maak met ons. Nie net aan ons nie, maar ook in ons, ook in ons gesinne, jyre. Want dis jy, jyre, jy is moes die ontwerper van die gesin. Jy het gesê, dis nie goed dat die, die man alleen is nie. Maar ek sal vir hom een hulp maak wat by ons pas. Jyre, ons noem het een pasmaat. Dank dat jy vir ons pasmaats gegeet. Dank jy dat daar uit hierdie pasmaats, het daar een gesin gekom. En jyre, my gebed vanmorgen is, dat ons hier sal weggaan. As ons hier uitreid, dat ons met mekaar sal praat. En ek wil vanmorgen jyre om die manne praat, die manne jyre wat jy gesê het, jy is die geestelike leier, jy is die man wat moet voorloop, jy is die ouwe die wind moet breek, jou vrou is in jou slipstream, jy moet voorloop, breek jy die wind, ek het jou geontwerp om voor te loop, ek het jou een plek gegeen, nie een titel nie, maar een plek gegeen, ek het jou een plek gegeen, niemand kan jou uit die plek uithaal, want ek het het veel gegeen, en as jy in die plek kom, sal alles in plek kom, Heere, dan denk ek somal in psalm 128, wat van so kostbaar is, welgeliksalig is die man, oor, dit sal goed met jou gaan, die is al gelukkig wees en die is al geseend wees, dit beteken welgeliksalig, Heere, die man wat met God wandel, die psalm sê wat God dient, en Heere, ons is nie meer in diensbaarheid, nie, maar ons is in verhouding met die Heere, welgeliksalig is so'n man wat sy plek gekry het voor God, stand van gerechtigheid, om een standplek voor God te hee, hy sê, jou vrou, soos is een wingerd stok in jou huiswees, Heere, dan, kom ek, en ek, ek kan in niks anders dink, en wingerstok, jyre, die ander wingerstok is daar drijwe, en as ou drijwe paars, jyre, word het wijn, en as een mens wijn drink, maak het ou bly, jyre, jy praat van nieuwe wijn, jyre, nieuwe wijn, wijn wat blijdskap, want jou vrou sal jou, een blijdskap binnen jou opwek, hy sê, en dan, jou huisgezin, jou kinder sal so so oefboompies rondom die tafel sit, jyre, dis die mooiste besalm vir my, jyre, vir my, is dis die mooiste, jyre, en wanneer ek so kyk, jyre, uit hierdie verhouding met jy, jyre, Dat hy my een plek gegeet, het my vrou haar plek gekry. My kinders, heren, het ook een plek rondom my tafel, heren. En hy praat van oorluifboompies, oorluifboompies, heren, is 'n sy boom wat oorluive dra. En as hierdie oorluive gepers word, is dit olie, heren. Oor, en olie, is so kostbaar. Jy salf priesters, heren, jy salf konings met olie, heren. Sels, heren, is dit een middel, heren, om handel te dreig mee. En hy sê, jou kinders, sal so kostbaar wees. Dankie, heren. Kom sê in elke huis vanmorgen, heren. Het ons saam met Joosja sal sê as ons hier uitreid. Ek het hierdie naweke besluit gemaakt. Ek en my huis. Ons sal met God wandel. Amen. Dank jy, Pieter, wat een blessing was dit weer. My dank jy vir jylle. Ons sê jylle op hierdie pad. Ek wil jylle sê met een laatste woord om my net my aan te sluit by Piet. En dit staan in Psalm 90. Lees maar die Psalm as jy die vers krijg. Uh, en dis Mooses wat sê, jyre, Leer ons om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. Die ding wat Piet sê, dat ons tyd sal spandeer. Ons het sê die naweek, sy thema was, sal twee met mekaar samwandeld en sy hulle afgesprek het. Jy sê, en dis daai tyd. En nou bid Mooses, hy sê, Heere, leer om ons om ons daar so te, die woord tel is eindelijk om te weeg, om ons daar so te weeg, dat ons een wijse hart, dat ons wijsheid in ons hart sal hee om te kan wees, wat God bedoel het, dat ons moet wees. Ons seen jylle, ons seen jylle op die pad, daar is lekker koffie en tera, buitenkool, ons gaan drink saam, ons keire bykie saam, en dan seen ons allemaal van jylle op die pad thuis toe, allemaal wat hier was vir die naweek, ons seen jylle met uh, voorspoedigere thuis toe, en sommer net seen so ver as wat ons gaan, wie gaan wees as seen, lief vir jylle.